Música i informació, les 24 hores del dia al vostre costat a través de la sintonia de Ràdio Palafrugell i ara mateix és el moment de la informació esportiva en aquest cas perquè parlem d'esports a casa nostra, serà la xerrada que mantinem durant uns minuts amb el regidor d'esports de l'Ajuntament de Palafrugell, Isidre Atenes Isidre, bon dia, benvingut. Bon dia, moltes gràcies Ben retrobat aquí a casa teva. Moltes gràcies, moltes gràcies. un plaer venir a Radio Palafrugell. Escolta quan fa que vas venir, poc després de les eleccions sí, municipals, sí, devia ser principis sí. de juny. Sí, principis de juny i ara Mira, estem a principis de novembre novembre,s doncs han passat cinc estem... mesos cinc sí, mesos I... han passat volant han passat, <laughs> per mi han passat volant. Molt bé. Perquè em van comentar que era va, esports, una regidoria tranquilla. I, bueno, tot menys tranquil·la. Ah, menys que... inter... interessant, estic molt content, estic molt a gust tenim uns grans tècnics juntament a l'àrea d'esports amb això cap problema però clar, vull dir, la... és, és, és complicada perquè sobretot faig aquest petit incís que és molt important, que tenim uns instal·lacions magnífiques però que són una miqueta obsoletes. La piscina té molts anys el pocions té molts anys, l'estadi té molts anys i amb això hem de lluitar i com que la situació política que tenim al país és la que és tampoc disposem de masses diners per fer mm -hmm. gaires inversions que convindrien i moltes. Molt bé, doncs ja m'he dit dues coses de bones a primeres, que s'han de fer coses i que no tenim calés per fer-les. Exacte, exacte, exacte, exacte. I que els nostres recursos són molt, molt limitats, però bé, bueno, en reinventem. Per exemple, en quant important en coses que hem fet així visibles de cara a la gent és amb el club eh, del club de hockey, que està a Oga Lliga, fent una campanya sensacional, pues, en bueno, bé, hem, hem, hem de posar uns marcadors que margeixin els segons que no hi eren perquè mm. la federació ho obligava, hem de posar els punts rodons de, de, de, de la pista perquè era una pista que era rectangular i volen un punt rodó i, clar, això són coses, petites inversions que hem fet però, de moment, és el que podem fer. Hem demanat també una grada suplatòria que la tenim pressupostada i esperem poder-la fer en breu en el pabelló de hockey perquè ara, per exemple, dissabte, ve el i el faran en directe per, per, per TV3 pel, per, clar, i això ens, ens, ens causa una satisfacció immensa de que vingui el Barça a jugar per la Fugell, el primer equip que el partit el fagin per TV3 però clar, és una miqueta complicat perquè aquesta gent de TV3 venen amb uns camions, venen amb unes càmeres, venen amb més gent que, podia, que hi ha al pavelló i la infraestructura ens ha quedat petita i per això hem de fer, hem de fer invents i fer coses bueno, treballant en tot això ja et dic eh, les recompenses que clar que treballes, volus l'hoque eh, o que lliga vas al Garbí i veus el Garbí Arena amb aquell ambientat i aquella gent veus el Copa Atlètica, el dissabte vaig estar fent la presentació de l'equip de temporada en ple de mainada i que corrien, jo vaig més també a les carreres com jabatos i veus mainada allà disfrutant, el mateix del ciclisme que el ciclisme tenim, estem lluitant molt per aconseguir la pista d'atletisme que de moment és molt inviable però estem buscant una, una, una, una carretera o una zona on puguin partir perquè no tenen on practicar, que és un tema que el tenim molt oblidat i estem lluitant molt pel tema aquest del ciclisme perquè pobres nanos eh, puguin puguin practicar això, però clar, la pista aquesta que fa tant anys que, que es mira de fer és, val molts calés és complicada, estem mirant també de poder encomunar-nos, no sé, buscar alguna solució per la pista ciclista que és una cosa eh, complexa i després, evidentment, no cal ni dir-ho que els pavellons ens han quedat petits o sigui tenim pràcticament overbooking. No, no, no. Ara tinc, tinc, tenim un problema amb uns de Humboldt i uns de bàsquet, que no, no els hi trobem horari. I a més, eh, ens ople l'il·lusió perquè són benjamins i nanos i nenes petites que juguen a bàsquet i per mi com a regidor no hi ha res que em faci més il·lusió que anar al pavelló i veure pues, gimnàcia rítmica, bàsquet, handball, el futbol sala i, per pues, el patinatge artístic on vas al pavelló, igual, o sigui que tenim un overbooking de participants, no es podria dir exactament el número de participants o de gent que està federada o que juga, però hi ha molta gent a Palafugell i tenim un mm -hmm. overbooking, les instal·lacions totes completes, i després posar pues, altres clubs més petits que fan la seva feina com la Saoleda, que també està lluitant per, per, per, per aguantar-se a Tercera Catalana, amb uns pressupostos també molt baixos, i que també va Gent. i després el, palaf el Palafugell que de futbol que no anem gaire bé, però bueno esperem la situació, serà complicat però el futbol base té molta gent eh, ara hi ha nanos de Palafugell que juguen al primer equip i que ho porten hi ha uns benjamins que ho fan, juguen de cine, els juvenils d'això és més complicat però també tenim un futbol bàsic que hi ha molta gent i també la nostra intenció és amb aquests quatre anys de mandat potenciar sobretot el futbol base del futbol, que és el que agradi o no agradi, és el que mou com home gent, és un un un jamigent, sense treure que el hockey hi ha moltíssima gent en el bàsquet no tanta gent, en el handball molta gent i en el club atlètic molta gent, o sigui que des d'aquí el meu agraïment i reconeixement a tota aquesta gent que fan possible que els clubs aquests de Palafrugell tirin endavant perquè el que treballa i les gentada que són és increïble, vaig anar al primer acte meu va ser la mini marató que vaig fer a Calella mm -hmm. i no, hi vaig quedar parat de les entrades que hi havia, com corrien aquells nanos com corria la gent gran i el muntatge que va fer el club atlètic, perfecte i d'aquesta manera que parlo del club atlètic podria a parlar de tots els altres clubs de Palafugell inclús del club Vela Calella que va fer una regata amb un senyor de 80 anys que va guanyar la regata, bueno, o sigui realment és un espectacle la, la, la, la radical que van, que van fer l'oncotrail eh, l'oncotrail quan sorties de Can Màrio i veiem aquella gentada, se posava la pell de gallina era emocionant, veiem, escolta tu, tanta gent i corrent, i corrent, i més no corrent, però rato, eh que, escolta, que pobres uns començaven a nou els primers van arribar sobre les 6, entre 6 i 7 però els altres eren a les 3 i les 4 del matí i clar el regidor va anar un rato però no aquí, vas córrer no, no vas córrer, no, no va córrer, van anar de Camp Màrio fins, fins, fins al pavelló i ja s'acaba agotat però escolta, veure aquella gent amb aquella il·lusió i, i, bueno, i a més moment per una causa tan solidària com és l'onco Trail i recollint tants calés i fent-ho Palafugill pues, bueno, molt bé, bé. Palafugill, vila esportiva eh? per tot això que resumim perquè és una, una vila en la qual l'esport és present amb, amb moltíssima gent i amb més d'un esport per tant eh Isidre regidora d'esports de l'Ajuntament de Palafrugell, eh, te queden 3 anys i 6 mesos per endavant per veure tot això que <ride> sí. que estaven parlant. Hem de buscar hi solucions a tots aquests temes, perquè no, no sí. només hem de parlar de que de que, bueno, necessitem i no tenim diners per fer-ho, però sí, hem de buscar solucions, eh, tant, tant o, o. durant no. la campanya electoral de fa 6 mesos enrere com la primera xarrot que varen tenir apuntaves solucions després de sis mesos en el càrrec veus que alguna d'aquestes solucions sigui per la pista ciclista, sigui per les pistes que es deguin dels col·legis sí, sí, que sí, es poguessin sí, sí, fer sí. per, per ah, no. esponjar una mica els pavellons sí, ah, i no? siguin? al nostre programa electoral teníem, uns, teníem una sèrie de, de, de, de punts de vista i unes coses que que, que, havíem, que havíem promès evidentment el, el, el ser un tripartit em diu que varia una miqueta les propostes i en quant a l'àrea d'esports com altres àrees hem fet una miqueta de, de, de, amb, els, amb els dos partits que, que governem just per Catalunya Esquerra Republicana doncs hem fet una altra, una, una altra miqueta d'estratègia diferent perquè no tots mm -hmm. els punts que teníem cada partit al programa eren, eren diferents i però bé, bueno, molts eren, eren comuns eh, i de cara al 2020 doncs, tenim projectat sobretot el que el primer que, que, que ens agradaria fer és la pista de tartant de tartan l'estadi de que la tenim perupostada. La tenim en teoria i jo diria que, que, que no marxa perquè no està en marxa, però és una, una prioritat que tenim perquè dia estava mirant i, i la pista s'aixeca. i és una pista que té molts no dir perquè és que, quasi fa, fa vergonya dir els anys que té, però és una pista que és molt molt molt antiga. I es, i es té que fer. I després l'altre segona cos important o primera, això de, dependerà molt de, de les circumstàncies, però també és un tema molt, molt important, és el Barcelonates adequar, ad el pavelló fer, fer un pavelló que en teoria seria en teoria seria de patinatge, eh? Tot això són coses que estan, eh, que estan, estan, produint, estan i serà el primer que es farà, eh. Eh, ah, d'un pavelló al Barcelonates, no sé si és una pista coberta o una cosa, però que seria d'entrenament o seria per no, no, no, no, jugar. Teoria, en teoria, clar, aquí el, el problema o lo que hi ha en aquest cas és que això és un col·legi, és ensenyament i aquí hem d'acabar de, de, de polir tot, tot, tot depolir moltes, moltes coses. Eh, jo que vinc de, venia de l'empresa privada, l'empresa privada és una cosa, i l'empresa pública és una altra. Mm -hmm. És lent, és feixuc, i les coses sembla... La burocràcia. Sí, eh, sembla que no avança perquè, a veure, jo crec que mirat des de dintre, crec que és correcte. Quan altres vam entrar, jo vaig entrar a l'Ajuntament, però doncs em van de, de, demanar la meva declaració d'higenda, em van declarar tot el que tenia, les, la, les, com, el que cobrava, la pensió que tenia i tot, perquè es porta molt de control. I l'altre dia eh, la, la de l'Ajuntament, la Júlia, ens va fer unes sessions informatives de tot això, i és clar, eh, ells volen que tot estigui impoluto al 100%, i és clar, doncs, quan fas una licitació, o demanes, ara tinc unes demanades per, per la piscina, que està molt malament, ja està tot, però tot això té que seguir una sèrie de passos, una sèrie de licitacions, a través de les Generalitat, serveis jurídics i tot, perquè tot estigui controlat, i perquè ningú pugui cap a la tentació de corrupcions o corrupteles, o que sigui el meu amic o la meva amiga, i això està bé, el que passa és que això està molt bé com ho expliquis però després quan hi trobas la realitat de cara al poble les bicicletes que estan des des de setembre i estem a novembre i no arriben la gent es desespera i el regidor es desespera i els empleats els que treballen al club els tècnics i els empleats també es desesperen perquè costa molt avançar però és la realitat és el que tenim. Hem passat anys molt dolents amb el sentit de que era tot això era com un desmadre i tot i ara realment pues el com que la Constitució Política és la que és, doncs encara hem d'anar més en compte, que passa? Que tot això retrasa molt totes les actuacions que fa l'Ajuntament. Ja et dic, per fer aquests petits marcadors als puntes bones de l'estadi, diu que prendre mesures allò, pam, pam, ge-ho mm. perquè és que si no, poder començar el que lliga i no tindríem la pista en condicions de poder jugar hoquei lliga Doncs a veure com ho podem fer i podem sol solventar ho perquè és clar, necessitem sí, el pavelló sí. de patinatge si sí, un equip, com sí. sembla que aquest any les coses van bé, es poden torcer però sí, pot bueno, continuar eh... militant a la hoquei liga, tenir més equips, equips de base, sí, sí. mai nada que no, comença tot això, aquí, això es necessita aquí, una aquí nena, com... I, el I, de... i els equips també, eh, eh. aquesta setmana anem de parlar amb els seus responsables també, amb el sí, Fem 15, sí, sí, fem 13 sí, sí, que tenen. Sí, sí, sí, sí. sí, sí no, és que jo vaig, eh, bueno, els que em coneixen ho saben, m'ho agafo en serio i disfruto. I vaig al pavelló, i quan vaig al pavelló i veig que no puc aparcar el cotxe, i veig que van arribant mares amb nens, i més mares en nens, i que baixen, i aquests nens amb aquella il·lusió, i que juguen a hockey i tot això, i després vas el, vas el, el, el dissabte, de l'altre dia amb, amb el 3 a 3, amb l'alcaldes, i veus el camp ple de gent, i de mainada, i gent de Palafugell, i els veus amb aquest sentiment, però doncs, això et dona forces per treure els calés d'on fagin falta, i no podem fallar en aquesta gent i els polítics, els polítics hem de buscar solucions per a això i el i les trobarem, i els buscarem. Després també eh, hi ha la Diputació, que la Diputació, per exemple, que lliga l'ajuda perquè està en una categoria alta, i la Diputació també ajuda a les diferents entitats que hi ha a Palafugell. Eh? Una cosa és... La, la, la, la Però la Diputació la... ajuda amb els clubs, directament, sí. no, no amb no, no, no. infraestructures. No, no, no, no. ajuda. Mm. Ah, L'altra cosa que després, amb infraestructures, alguna carretera o algo que sigui la Diputació, es pues, pugui fer. Però esportivament, ajuden els clubs. I després també tenim l'IPEP, que el responsable és en Joan Víctor, que també eh, a, a ajudarà també a, a alguns clubs esportius com el hockey, per exemple, que, que està en les categories clar, mm -hmm. ara sortirà a TV3 el dissabte a al vespre a tres quarts de l'on penso que juguen el Palafugell jugant contra, contra el Barça clar, a veure, boig no vulguis això és un plus que ens donen les abaneres o que ens donen quatre coses més m'entens o no? i bueno, pues això ho hem d'aprofitar-ho mm -hmm. com ha canviat el món de l'esport eh? sí. <laughs> amb, amb el temps sí, sí, sí Eh uh... Anem per coses més, més actuals, després farem un repàs i cas de, sí. de totes aquestes idees, perquè aquest passat dilluns, em vàrem informar nosaltres amb l'espai d'Esports al Punt, eh, va començar a casa nostra una sèrie de trobades, que si no recordo malament seran 14 sí. trobades que porta el Consell Comarcal del Baix Empordà. Sí, sí. Un Consell Comarcal, la, la part esportiva, vàrem parlar nosaltres amb en Xevi Gamero, sí, sí. Eh, director tècnic, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que, que són unes trobades, un pla de formació, i m'has comentat abans, parlàvem abans, de que ho has trobat tot molt, molt interessant. Mira, és un pla de formació comarcal entitats esportives. Eh? Aquest pla hi ha tota la sèrie d'ajuntaments del Baix d'Empordà, pràcticament tots, i van aconseguir, per al en Xavi Gamero i mèrit d'en Josep Masgrau, que eh, això es fes a Palafrugell. Primera, perquè tenim la sala de, de Núria Rivers, que és una sala que mm -hmm. és fantàstica, un complex fantàstic, i allà hi eh, vam, vam debutar amb, amb, amb, amb, amb la primera sessió que era d'àmbit estratègic. A càrrec d'un tal Jordi, jo, Jordi Gibert, que ve un eti jugador de Humboldt de la Barça de fa molts anys bé gestor del del Club Natació Terrassa gestor del Club Natació Montjuïc, de la Federació de l'Uns d'Ateni bueno, un currículum espectacular i aquest home va fer una lliçó magistral del de, de, de que és tot això. Aquesta és, és una i n'hi ha doncs, fins al 8 de juny que fem l'última, l'última que és la planificació d'escoles esportives. Hi havia molta gent, hi havia molts clubs de, de, de Palafugell i molt, molt interessant i l'avantatge és que aquestes formacions per les entitats esportives de Palafugell tenen dues entrades gratuïtes. O sigui, poden anar-hi dues persones del club per exemple, al Humboldt hi havia Narcís Medi i el seu company, bueno, hi poden anar dos, dos, dos persones, perquè és clar, es toquen des, de, des del tema d'àmbit de, de, de, de, jurídic, àmbit, de, àmbit mercèdic, àmbit administratiu, àmbit esportiu, àmbit laboral, o sigui, expliquen tot el que es a fer perquè aquests petits clubs, que són aquests clubs nostres de Palafugell, doncs tinguin una informació necessària. Uh, penseu que tot això de l'esport ha canviat, i abans hi havia els voluntaris, hi havia molt calent negre, i havia hi la cosa que vaig voluntari pam i pam i tot això i tot això ha, ha canviat i canviarà, o sigui, els entrenadors tenen que estar en el Ròper, tenen que ser titulats, el voluntariat té que estar remunerat, o sé sigui, una sèrie de coses que, que són en teoria òbvies, però que no es fan en lloc, en lloc, en lloc. I Catalunya ha sigut pionera el, el tegit català de, de les juntes esportives és bàsic per la defensa del país perquè són els que portem, portem el país en, endavant, som una referència al resto d'Espanya i tots aquests petits pobles que, o, o, com Palafugell i tots els altres però, bueno, no estan petits, però que, tenen, que tenim tantes entitats esportives que tenim i tanta gent que tenim doncs, clar això és bàsic i tot això ho hem de ben regulat, ben informat i saber les, la gran responsabilitat que tenen el president i les juntes directives de tots aquests clubs, que això la gent no ho valora, no ho valora però fa una feinada i a vegades es juguen es poden arribar inclús a jugar el seu patrimoni, perquè si tenen alguna denúncia, algun problema avui en dia, ho saps tu, jo te denuncio, jo te denuncio, l'abogat i vivim estressats i tot això va regular i aquestes jornades són precisament per això perquè els clubs siguin conscients després doncs van haver preguntes i molts dubtes i això és una ajuda que que des de la Judoria i des del Consell Comarcal de Baix Empordà l'ha fet, l'hem fet de Palafull, per això perquè Palafull ah, clar, és, el re, és el referent a eh? tothom volia que fer la casa i ja sabem que aquestes entitats moltes i sobretot també a Palafrugell hi ha entitats que són una mica més grans, que tenen una junta directiva de 8, 10, 12 persones en la qual doncs, hi ha moltes responsabilitats de vegades hi ha juntes directives que hi ha 14 persones i treballen sí, tres sí, això també, però hi ha molts de clubs a casa sí. nostra en els quals doncs, sí, sí, ho suporten sí, una dues sí, tres sí, persones sencillo. com a molt. En trobo, per exemple, amb el cas de la Bàsca que són 3 o quatre pobres, és clar eh, una feinada de por, de tots modus també, per lo veient i que jo de Junta d'altres vuestros, veig eh, aquí per la Fuger i amb les juntes que veig, veig que hi ha molta gent implicada, eh? o sigui pots comentar o a qualsevol persona de qualsevol club i veig que el dia a dia, sempre que puc i el veig, i vaig, vaig a l'estadi, vaig als pavellons i veus, veus allò, que, que, que, que la gent està allà cuidant -se la seva veïnada, parlant amb els pares. O sigui, jo realment estic molt satisfet amb aquests mesos. El més satisfet és això, eh? Mm. Veure el treball que fan aquesta gent, tot que treball desinteressat, la feinada que fan, com cuiden els nens, com viuen els nens. I a veure, jo es que quedo esparverat. si després el dissabte guanyen, últimment ja guanyen, després ja és, ja és fantàstic. Però clar, no sempre es pot guanyar, eh? Bé, però el món de l'esport, sobretot el de base, no és guanyar el que importa, sinó educar. Sí, sempre hem educar... dit, tot i que després els pares, no, moltes sí. vegades... En quan estem a la graderia això no sí. el notem no? Ni, ni ho sabem entendre els nostres pares, el nostre vi és el millor els dels altres és un desastre i si el nostre fa portés el millor i el portés l'altre falla tot no, també, per exemple, en aquestes jornades va ser molt mm -hmm. interessant perquè es comentava pues, que mirar sobretot pues, que els pares quan juguen els seus fills pues, que no comentin que quan estiguin a cada seva després els comentin el que vulguin, però que hi ha un públic bueno, una miqueta de, de, de formació educació, jo crec que també això ha canviat, he vist partits he vist molt, molt, molt fair play Veure, el futbol podria ser el, el port més, més, més contacte i que poder, com que juga més gent més sempre hi ha més polèmica però he vist partits, i vist fair play, veig, veig els nanos molt, molt ben educats acabant els partits i se van a saludar el públic, els jugadors no sé, jo estic, estic content d'això és el que estic més content de tot eh? de, de, de, de veure aquesta il·lusió que té la gent perquè per les porta per al Fugell vagi bé I jo com a regidor doncs, tinc que impregnar-los d'això, d'aquest esperit del teixit social de català, de donar la força a Catalunya. L'altre dia aquest senyor ens va dir que a Catalunya en un cap de setmana juguen 5.000 partits de futbol. De futbol. Clar, això és com, com, com una bogeria, m'enténs o no? I bueno, hem d'aprofitar. Tenim unes eines, tenim uns nanos que van, que, van, que es desplacen, que fan equip. La cultura. La cultura i l'esport és bàsic per tenir una educació, tenir unes futures generacions millors que nostres. Esperem que així pugui continuar. Sí. Escolta, tot és molt bonic, ho veiem ben, així, però una vegada sí. estàs a la teva posició i ja saps que les coses sí. no són tan fàcils, sí, has de lidiar amb totes les juntes directives sí, sí, sí. i presidents i presidentes de les entitats, i suposo que una de les coses que tots demanen més són, són calés sí. des de l'Ajuntament. I veig que ho tens aquí davant sí. Sí. perquè no. tu deus dir alguna no. cosa. És, és uh, això ha canviat molt amb els darrers anys també, sí. la manera de concessió, ja es va fer amb l'anterior equip de govern, però amb els vostres sí, sí, sí, sí. Uh, suposo que has tingut sis mesos perquè sí. et demanin l'Oriol Moro no? sí, sí, sí. <ríe> com, com funciona ara mateix, demanat, com ho veus? Van demanar coses increïbles mm -hmm. Però bueno, a veure, abans les subvencions que es donàvem es, es donaven des, des de l'MEP I, I, I, I, i MEP que era de, de, de, això, i es donaven subvencions directes mm -hmm. i tot això era una miqueta complicat, ara el que es, es fa és que es dona una, un 25% de la subvenció que es donava es dona directa perquè els clubs tinguin ja, ja tinguin caix i després és es fa eh, una lliure concurrència, que, vol, que eh, vol dir que es fa una puntuació a tots els clubs amb una sèrie de dades que després nosaltres valorem i que anem otorgant punts. Amb aquesta, amb aquesta sèrie de, de, de punts que, que tenen, doncs en funció d'això, se'ls dona les, les, les subvencions. N'hi ha, ha alguns que tenen com que no tenen gaire, gaire esport base i no tenen formació, no tenen dones, no tenen eh, esport per discapacitats, pues doncs que tenen subvencions directes, com per exemple, podria ser les villes catalanes, les villes catalanes de Llofriu, el tennis taula, la Sauleda, el el excursionista, el... El... el futbol sala aquí en Ajós, el tennis jafranc, o sigui, gens que, que, que col·laboren però que no tenen, no tenen massa base i se'ls dona una ajuda que és una ajuda que és, que és fixa. Després els altres clubs se'ls hi dona ja ja ja una supervisió directa i després una que és de, de lliure concorrència, que es valora doncs, si el, els, els nanos, les llicències que tenen els nanos, el número de nanos que tenen, els entrenadors que tenen i la titulació que tenen aquests entrenadors. Doncs, o sigui, tots tot els resultats, tot el que puguin demostrar, llicències federatives, tot tot el que tenen. Eh? tu tot, poss doncs, tots aquests el, el, els, els, els equips importants en, en, en aquest sentit de de de de, de que m'ogen, són els clubs cliquista per a no els dic per ordre perquè eh, els dic com com surten, eh? Eh, però no per ordre de, de, de que tinguin més o menys El clubs cliquista per a club a la tipa de la Fugell, Club Garbí, Basclub a Club per a la Fugell i Futbol Club per la Fugell i després ja el patinatge artístic i la gimnàstica rítmica i podè deixo alguns amb amb, amb, amb altra part senzilla, i pues, hi ja els escacs, que són els que a poder menys mouen, també tenen menys gasto, i tot això. Això, l'avantatge d'aquest sistema és que a principi d'any tu ja saps que disposes d'una quantitat, i que després, en funció de lo que tu vagis fent, tindràs més o menys diners, però sempre... A veure, hem estat mirant del 17 i 18 i les quantitats que reben no varien gaire. Bona senyal. perquè? què? vol dir? Vol dir que el, els clubs treballen igual de bé i segueixen rebent una miqueta perquè hem augmentat el 10% de les subvencions, que és poc, però és que no podem augmentar més. Però què vol dir això? Que la subvenció que reben d'un any a l'altre no varia massa. Eh? Després també hi havia el cas del futbol, que va rebre una ajuda de benestar social, perquè és un club molt antic, bueno, jo al futbol sempre he vist una la, la, la referència. Després hem mirat també amb el tema dels, dels, dels, dels estadis, el bar que portaven el futbol, el hockey i tot això, que era un tema que també es preocupava perquè eren bars així una miqueta fantàstics, fantanagòrics, els hem regulat tots, tots tenen una assegurança per si hi hagués algun problema, hem rebaixat el preu que pagaven l'Ajuntament d'algun dels bars, per exemple, el cas del futbol, el de l'estadi, el bar de l'estadi, funciona poc perquè hi ha poca gent, en canvi, el, el soleda funciona molt perquè tot el basi de la sauleda i tot exacte, això. Pues, ha, no? tot, mm -hmm. sí, pues, tot això ho hem anat regulant i les ajudes són aquestes. Eh? I després, pues, mira, si sempre es pot fer alguna cosa més o buscar alguna més, per algú i ja, ha ja l'IPEP, que també ens pot fer una empenta, que suposo que en el hockey hi ha un d'aquests li donar alguna impenta o fer alguna cosa d'aquestes. Però això ja són més empentes de primer equip, per dir-ho així, sí, perquè el sí, nom sí, està sí, més sí. amunt. El, el, el, el, el... Després també van estar social, van social també ens col·labor i hi ha nanos que, que, que tenen poc pocs recursos, doncs se'ls va aquest estiu, es va fer un, un conveni amb el Teig i a través a través de la caixa i uns nanos que no tenien recursos van poder disfrutar d'uns campos al Teig i on disfrutaven tot l'altre tipus de gent. Eh? El Mestat Social també ens ajuda, després, segons quines, a quins clubs que nanos que no poden acabar de pagar la quota d'inscripció, doncs també us o sigui que no només és esports, les esports que col·laboren tot això, Benestar Social i Pep... Tothom mira de col·laborar amb el que es pot. Eh? I l'esport no arreglat, Isidre, l'esport que practiquem la, la gent del, del carrer, sí. forma part de les teves atribucions sí. o està oh, en bueno, un altre en, sentit? L'esport com, sí. com el de fer no, fútting, sí, de sí. fer bueno, hi ha, hi ha BTT... Els, ha, que tenim les vies verdes que estan, que estan, estan molt, molt, molt arreglades, els, arreglant els camins que puguin caminar també de Palafugell, eh, a Tamariu, i el tontor de carretera que està almenys s'ha arreglat i s'han fet el, el, el, el, el, la vorera camins perquè la, pui, la gent pugui caminar i, bueno, i després, és clar, el, els que no tenim controlats però que també hi estem a sobre són la gent que agafa la bicicleta i se'n van per aquests mons de Déu eh, a fer verdades carreres, que tot, tot, tot està, està de moda. A veure, hi estem a sobre, però nostre, sobretot nosaltres la nostra prioritat és el, és el futbol base, perquè és, és, és, és, és, és el futur del, del, del, del jo diria inclús el país, del nostre país, perquè si aquests nanos, el que deia abans, fan esport, tenen una bona educació, tenen una bona cultura, tot això és bo pel país. I crec que Catalunya ha anat endavant, molt endavant, sempre, i el tema d'esport ha sigut molt important perquè Catalunya fos fos un... un, un pioner a l'estat espanyol i pioner a Europa, si ho tens referent, en pràcticament tots tots els esports. A Hockey Lliga, per exemple, un exemple, hi ha un equip gallec, altres l'altre, tots, tots són catalans, bueno, pues, i el futbol vis complicat perquè hi ha tant televisions i coses d'aquestes, però el teixit català, el teixit de, de, de, de Catalunya, l'hem de fer també en part amb l'esport, i per això volem aquesta mainada, aquesta mainada siguin, siguin el futur siguin el futur de l'esport, i el futur també de ser homes formats deportivament i culturalment i amb educació per Catalunya. Eh? També comentàvem fa molt temps que es havia comentat que Espanya volia fer la llicència única, mm -hmm. que això era un drama, o sigui, volien dir que tothom que jugués una llicència única. Clar, a Catalunya es maten, es maten. I cada federació que la federació catalana ha les seves llicències, passa una part de l'espanyola per tenir les seves llicències i que pugui que puguin treballar i puguin fer les seves coses. Eh, ja, ja en teníem en tema més profund però clar, no... no, no per que, sí, es buscava molt desmuntar el sistema associatiu català en a l'esport també. En eh? base l'esport i clar, no... no, no mateixís en tot els meus respectes, com parlàvem, sense ven de ningú, un club de Cuenca, que un club de qualsevol club de, de, de, de, de, de, de Catalunya. I gradi o no gradi, però és la realitat. I nosaltres, nosaltres, i jo com regidor d'esports de l'Ajuntament de Palaafll, hem de defensar, l'esport del nostre poble l'esport de Catalunya i això és el que estem fent un bon resum el que estem efectuant amb aquests eh, doncs mira gairebé mitjors ja que portem a eh, xerrant perquè ens passa el temps no en... quan parlo no, costa, costa parar eh, costa parar i si el tema m'apassiona eh, és... ho veig que t'apassiona eh? sí, que... sí, sí, però no. ja des de sempre sí, sí mm. no, bueno, l'esport ha sigut per la meva vida però vull dir ara que estic jubilat la gent em comenta si sí, tu no podies trobar res millor que això i algun diu i, i modestia a part, diu, hòstia, no podíem trobar un regidor millor que tu perquè coneixes i, i t'hi dediques I dius, que deu, de ser, deu ser l'Isidre de Trenes de una mica curcó, perquè sempre sí, està a tot arreu sí, diuen, no? No. La meva dona pateix i diu escolta, en Mas Grau deu estar de tu que és en <susurra> Mas Grau deu estar de tu fins al coco i si sí, a vegades poder, poder em passo perquè vaig per allà, però bueno, a veure disfruto i crec que si soc regidor i tinc un compromís amb Palafugell tinc que estar en Palafugell i vaig a tot arreu. I vaig a tot arreu, a base, i vaig a tot arreu. I ha dies que no, el dia que hi ha que hi ha handbol i hockey que juguo a la mateixa hora, pues doncs tinc una en mitja part al hoquei i després va al handbol, però vaig vaig al hoquei, clar, no, no, no pot ser, però i nataveo el, el futbol base del, del palafugell, gimnàsica rítmica, vaig anar a entrar a unes unes maralles de pedratge artístic, que vaig quedar parat de que aquelles noies el que fan. Ara tenim tres noies de palafugell que estan amb l'Esther a Pamplona, amb, amb, amb gimnàsica rítmica és que, vull dir, després de tennis tenim la germana, hem fitxat la germana de la l'Iona Bolsova la teixia Bolsova, que ha estat també 3 dies, això s'ho perquè a Sant Xenxo, amb un campionat de tennis un ETF important, buscant punts és que tenim és que és increïble una vegada en Quim Vencell, meu i regidor d'esports, m'ho deia, no saps no sabeu l'esport que hi ha per l'avui del cuento, jo pensava, bueno, sí, n'hi ha però ara que ho veig des de dintre li diuen tota la raó, és increïble la quantitat de gent que fa esport al Palafugell amb, amb la qualitat que ho fan, el bé que ho fan, i l'altre dia hi havia un que feia, que saltava 4 metres balles, escolta, hi vaig quedar collonit, perquè aquell nano fotia uns brincos per allà fent 4 metres balles, que jo només de mirar-lo ja patia. Vull dir que, a veure, és molt maco, quan veus l'amengada, l'altre dia amb l'atisme, tots allà asseguts, corrent, voltes a la pista, però corrent, corrent, és clar, va quedar primer un que pràcticament una jove, però aquests nens petits i que els veies que feien voltes i voltes a la pista aquella, pensava ai mare meva, i i quan acabaven no sortien, ni si no el temps, i veies que escolta, que aguantaven, aguantaven, i la carrera va ser llarguíssima, per què? Perquè aquells nens corrient amb il·lusió i amb unes ganes que escolta, se posaven els pes de punta, molt molt molt com macos Doncs ja veieu que il·lusió i posar-s'hi al regidor d'esports hi és, les hidratenes veurem si amb la mateixa il·lusió i el i d'esforç per trobar els calés per fer sí. totes les sí. coses que necessitem. I sí, és una maneta màgica. màgica, això seria un festival. Ja ho Però hem amarrat, i de cara al 2020 doncs aquests sí, són els, els projectes que suposo que dins dels pressupostos intentarem doncs, que, sí, sí, sí, que hi siguin aquesta pista, sí, en reformar sí. la pista d'atletisme sobretot aquest pavelló que ens sí, comentava. El, el, el hockey, mirada, ah, després també una cosa molt important que que, que que sembla una tonteria una tonteria que també això sí que ho faré encara que em tingui... Que, que, bueno, no, és que el, la pista, a la pista... Tenim el pavelló de, de, de bàsquet, que hi ha la pista de bàsquet Ja hi ha una pista annexa. Uh -huh. Aquella pista és molt gran. I en, ens demanen els clubs que hem parlat i com que tots els clubs estan d'acord, ho tenim més fàcil. És fer una cortina que divideixi una cortina, un motoret que divideixi la pista aquella perquè es puguin fer més activitats, o sigui, és una pista que és molt gran, però clar mm -hmm. en canvi, si poguéssim posar una cortina elèctrica i tota l'història que té un, un, un, un cost mm -hmm. elevat, però que es podria fer, i tant el hockey com el Hamo com el Bastia ja estan d'acord, i mirem de tirar endavant aquesta cortina perquè després d'una pista anexa em faríem dos pistes més, perquè realment és una pista que és molt gran i donaria i això també és un projecte que, que també genera agradaria a fer, també de cara que aquesta temporada que veig sí, que sí, sí, en sí, ja, que s'han queve. Això, això diria si hi ha una miqueta amb urgència, perquè realment és que tenim un pavelló col·lapsat, eh? Un pavelló col·lapsat, eh? Els de matins hi van les escoles, els de matins i d'això, però és que les tardes, jo com vaig ja i ives el bàsquet, ives el handbol, veus la ginàsica rítmica. alguns dies també es lloga la pista, anexa es lloga perquè hi ha gent que vol jugar a futbol sala i lloguen la pista mm -hmm. i d'això, però és que, és que hi, ha un, hi ha una gent dada que, que, que, que és massa. I a mi que m'hanada d'esport i veure el gueto, és que estaria tot el dia allà, perquè ja activitats de tarda de tarda, I, i el que et comento. Veus la meïnada, aquella jo, jo que arriben, que juguen allà, i a veure, jo no, no hi tinc gaire però ho, ho, fan, trobo, ho fan força bé. Recordo ja les, les eleccions de 2011 i 2015 quan estem a recorrents era el fer el, el tercer pavelló a Palafrugell i ja han imagine, passat tots imagine, els anys que han passat imagine, sí, i, sí, i aquí sí, ens hem quedat sí, igualment. I, I crec que no ha sigut per culpa dels regidors dels polítics de l'Ajuntament que s'ha volgut fer. És que ja, no, ja, jo ja, trobo que ja, el que deu ser són, són les promeses que sí, es fan perquè sí, bueno, són necessàries sí, però després eh, no hi ha sí, el, el, el i, diner per fer-ho. Nosaltres i del poble ja, ja van dir-ho, és que no, no, no podem prometre perquè... Eh, que, és, que, és que és impossible perquè s'han de fer tantes coses. El, el poble és tan gran té tantes mancances teniu un poble fantàstic teniu moltes mancances i una frase que se me va dir ja fa temps i que s'ha repetit moltes vegades és que al dia a dia se't menja molta part del que és el pressupost aquests arranjaments que s'han de fer a les pistes etc. etc. Això precisament, mira, avui m'he estat firmant l'afirmador que m'han fet amb en Josep la quantitat de petites factures que arribem a firmar en Josep i jo Quedariu, m'diria que algun dia si ho vol, vingués i velles allà. 100 € de de, de, de, de, de que no sé què, que no sé quant. La legionella que a la legionella hi han de fer un tractament, no sé quant, no sé quantes. Uh, s'ha tancat una valla i s'ha de... sento que s'ha de posar al pavelló aquí, al pavellà i i i escolta, és, mm -hmm. és, és, és una una constant, però no? és lo que hi ha, és lo que temes, uh, uh, regidor d'esports de l'Ajuntament de La algun tema més, alguna cosa més no, no, que ens algueixis comentat? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, notícies més positives de què hem pogut fer alguna cosa d'aquestes eh? doncs en parlem, si cas a principis del proper sí, any, quan tinguem gener, pressupostos, o, sí, de com, decisions com, preses també ara a finals d'octubre en tancar els pressupostos del, de la regidoria d'esports i ho hem donat, i a veure, a partir d'aquí, i a veure com... Cosa... Que s'aprova, que no s'aprova, i què es posa, eh? ah, sí, sí, sí. Molt bé, si t'etens, no, uh, digue'm. Moltes gràcies, Ràdio Profei, per convidar-me, i a la vostra disposició, igual que tots els ciutadans de Palafol, que vulguin anar a l'esport, en la seva disposició, no faltaria més. Doncs vinga, una abraçada de gràcies per acompanyar-nos. Gràcies, gràcies a vosaltres. gràcies.